Hama bostero bezala zabaldu dugu, gure musika kaxea aitzibera Arratxaldeon. Zermoz mirari? Ongi, berriz ere hemen txe, ama pola morea egiteko prest. Gozo gainera gaur. Bai, bai gozo gozo, pastak ere karri dizkigulako gombidatuak. Hemen ditut uste, ogei bat pasta edo <risa> <risa> nire. Bueno, arratxaldeon izango jogu, gombidatuak, kaixo. Kaixo, Arratxaldeon. Ongi, etorri, gure txoko onta. Bai, hemen gozo gozo goten da. Ba, ez bakarrik pasta zuengatik eta egiten duen bero gozoa ere. Bueno, haotxa jarri diogu. Haotxa bai, eta pista batzuk ere emango ditugu, ba, bai. wikipediatalan, baina lehenago ere sangen ezak ia lankide bat ere badaukagula mm horre -hmm. ondoan, ez? Ogi bidez, behintzat. Horri da. Ba, Wikipedia eta la dugu, gure gaurko gonbidatua Brasilgo portoalegre irian eh, jaio zen, eta bizitzak Euskal Herriera ekarri zuen e, laurogeita hamargarren urtean. Iikaketaz kazetaria da eta urte luzez ogibide ere e, izan zuen kazetaritza. Egin e, egun kaliko kazetari eta zuzendari orde izan zen, e, e, e, egin itxi zutenean, ba, pro prozesatu eta espetxieratu egin zuten hemeretzi laurogeita hemenortzi makrossumario handi horren baitan, eta kordoako espetxetik atera eta dispertsoaren kontra hasi zen lanean, Zare ekimenaren kide bezala ikusiari izan dugu azkenengo aste eta hilabete batzuetan bagure gaurko amapola morea. Teresa Toda Iglesia, iglesiasia ongi etorri arratzer leon Ezkerrik asko konbidatxagatik eta gustora etorri naiz oso Azi Aitziber, ordenagailuak hala ere adara jo digu. hemezortzi laurogeita zelako eh, makrossumario eta hemeretzi lageita hemezortzi jartzen du. Adarra jodigu, bai. baina ondo esan dut, ez? Yes. Ez. Gaizki esan dut? Zuko esan dut zu, ja, pa, claro. paperean jartzen es que... duena. Baina, paperean <laughs> gaizan dut. Ez zindafiatu ordena gaibetaz, ez? Ez zinioiz ez. ez, ez, ez, ez. <laughs> memoria, ez zidatu dut. Eta, bueno, ba, memoria berreskuratuko dugu, orain dela ama bostegun anaitze agirre izan genuelako hemen, eta kaldera bat utzitzigun zuretzat. Bizidan tokian, e, bizilaguna etorriko balitzaio berria eta izango balitz hijitoa, nola hartuko luke? E, guztora, guztora eta ongi, gaineran ik eolako bizilagunak modu batean izan ditut, azken zei urte hauetan, espetxean mm. eta ja aukera ematen didan, bere galderak, izango nuke... E, oso esperientzia berezia izan da zentzu horretan, eh, hijitu emakumeak ezagutzia, ez? Zeren horre denetatik dago, espetxetan da kizuen bezela, eta ikusten duzu jendea, bueno, zei bilbidea ose, bizitza izan duen, batzutan, eh, aria iristeko, ba, askotan drogen kontuengatik ordugun hor dugun, hijitu zarrek zaltzen eh, dituzte eta hijitu gazteak, Ez dute kontzumitzen, baina, bueno, batzuk bai. Baina gero, patioan eta remanak sortzen direnean, entzun ditugu historia oso gogorrak. Abidibidez, jendea, pues, hamala urterekin ja e, umeak izaten, eta ba, nola batzutan hor zelai batean, ba, erditzen ez? Eta oso historia gogorrak. Eta asko ikasi ikasidea, ba, ikituaz, eta bai, bai, ez nuke inungo arazoarik izango, Eh, ikitu bat nire etxe ondoan bizi izan baliz. Uh -huh. Ez dakit nola egiten dugun beti eh, ongi egokitxutako galdera suertatzen dela eta bai. ez dakit egon bidatuek eh, norri zaten den hurrengoa. Ez, ez, ez, baina antire, kasolitate izango da edo, edo, edo amapola honak ekartzen ditugu beti. <gülüyor> ba, Teresa, zure izena amapola saionetan ba, etxe gu oso ez ezaguna egiten ere ez ba Orain dela hainbat saio maite uberia, segura eski ezagutuko duzu, maite uberia izan zen gure gonbidatutariko bat, eta arke esan zegoen e, zu izan zintezkeela e, beste amapola bat, eta tiranko goratuko dugu orduan e, maite uberiak zer esan zegoen mirari. Bai, e, azken galdera sortan, ba, galdera bat egin denionean, ondoren zuk ere erantzun beharko duzu, hausia esan zegoen. Eta referenterik izan alduzu? Bixitzen? Bai. Asko. Bat bat? Beldur ematen dit, <laughs> <laughs> Erreferenteak ematea. Baiz, ez, emango gaina izen handiak. Uh -huh. Nire inguruan izandako lankide guziak, beitu bat emango dut kartzelan da, holako ta teresatora ditzen da. Egineko zuzen dari horre izan zen. Tambien dikan aste batzutera, libraterako da, seio urteko kartzelaldi da batin justu apairatu ondoren. Orduan, bere izena emango horreatik. 2 mila eta urria zen hori? <hazitzen> Bai, emozionatun hau. <risa> bai, oso laguna gara, maite eta biok. Nik uste dut horre, landu oso harreman polita, lankidet izatetikan lagunminak eh, lagun minak izatera, pasa, pasagea. Eta bera ere, modu batean, edo bestean referente bat da, nire entzatez. Bera, ba, oso bizitza komplikatu izan du baita ere, Eta, bueno, eta ba, hori, ba, berarekin ikustea eta egotea beti placer bat da. Eta asko maite gau, dugu elkar. Ba, kukortxe apuntatu genuen, eh? Teresa, to da. Bai, Zintu, zerren da. baina maiteren korte horrek erakusten du. Bueno, ez dela gaurko kontua bakarrekan zuen bene gotea. <laughs> Teresa, zei urte pasaituzu eh, espetxian? Eta amaitek esan bezala, ba, gure usteetan ere inolako motivari gabe. Nola eh, jasaten da, nola irenzten da hori modu pertsonal batean? Ni aurretik han banekien, osea, egin itxi eta gu prozesatu eta gero, zion nengoen karzelan bukatuko eginela, ez? Porque estatu batek, periodiko batiztea eta inork ezkartelaratzea, Ba, garai hartan, nik uste dut pentsa ez inazela, gainera gure sumarioa izan zen, eh, todo ezetaren aziera bat, ez? Ba, gure aurretikan izan zen gazteen sumarioa, baina gure sumariotikan dator ja jagero eh, todo ezeta. Eta, orduan bueno, nik burua gutxi gora bera moldatzen funintzen, pensatuz, bueno, tokatuko zait, tokatuko zait, lagun desente izan ditut, eh, espetxeratuak eta ordun bueno, ba, badakizu eta akputentzea bakar bakarrik bizitatzen nuen, ziren beste ez zidaten baimentzen, baina areajun, eta bueno, dispertsoak, kartzela, bisipenak, eta gero ateratzen zirenean, jendea kontatzen dizu, baina kontatzen dizutan guztila gero oso ezberdina da, ozea, bizitzea oso ezberdina da. Eta bueno, aurkitzen zara, nik uste dute asko kostatzen den gauza bat da konturatzea, ja kanpoan, E, dauden zure interesak, zure personak, zure gauzak, e, zuk ja ezin duzu kontrolatu. O sea, Besteen eskuetan geratzen da zure gauza asko. Adibidez, nila ja adin batekin sartu nintzen, ba, berrogeita emezortzi urte nituen, eta, klaro, zure bizitza oso egina daukazu zure bizitza independientea, zure gauza kudeatzen dituzu, zure txea, ez dakitzen, ez dakitzen, eta bapatean, hori guztia beste batzuk kudeatu behar dute, ez? Eta, eta gero, hori pues lana ez egitea, lan ulertzen dugun bezala, ez? Egun lana lan ez egitea, pixka bat olako gauzak, hori, pues bueltak ematen. Ez zara konturatzen azierako momentuan ikustu denborarekin konturatzen zara, ez? Baina gero, bere Pentsatu behar duzu, hemen nago eta hau da. Eta hau daukat ez dakitzen bat urterako, zeren hasieran amar jarri zizkidaten eta gero zeian, zeian geratu zen Supremoko epaiaren arabera, ez? Baina, e, ordun, zure gauza bakarra edo zu, kontrolatzen duzun gauza bakarra da zure denbora, ez, e, ziegan zauden zure denboran. Eta ordun hori bete behar duzu, eta hori da zure askatasuna nola baitezateko, edo zure gauza keiteko duzun aukera bakarra naizata eta gauza murriztuak izan, ez? Eta bat nola prestatzen da horretarako, zukainbesteko konbentzimentuazen zenuen, E, inguruan esan gozizuten e, lasai seguru liurregeratuko zarela, ezakize, baina zuk, ez, e, zuk bazenekien edo konbentzimentu hori bazenuen. Bai, baina, bueno, ez da zerbait askotaz komentatzen e, duzuna, ez, klaro, gure prozesua gainera oso luzea izan zen. Prozesatu gintuzten etikan, epaila arte zazpi, epaiketa arte zazpi urte pasaziren, edo, bai, zazpi urte. Orduan, Bihurtzen da zerbait hor sama bat, zure motxilandagoen sama bat, eta ez duzu egunero horretaz hitze egiten, baina bai ni amesten duen, espetxe handenguela ja. Ba, orduan horrek nolabait, pues nolabait barruko lanqueta da eta bueno, baina bai basegon jendeak esaten zuena eh, es, eh, suen ez da egingo edo absorbitu o dituzte eta bueno, eta ez. Uhum. Eta nola eramaten da seno, Euskal Herrian e, katazka politiko bat e, dago, e, preso politikoak daude, badira tartean preso batzuk ba, ekintzak egin dituztenak, eta beste batzuk ideologiagatik batik bakarrik daudenak, eta beste batzuk beraien e, lan bat egitea kasu honetan zurea, e, barrura sartu zintuztenak, e, gaur egun kalean zaudela eta esan genezakela ba, bukatu dela delaaintzat zure historia pertsonala e, nola bizitzen da sentsazio batekin non pasaituzun 6 urte kartzela batean baduzu damurik baduzu amorrurik baduzu har bat eh ezinegona edo zerbait ezinegona bertan dauden lagunen gantik eta bereziki gertuen izan ditudan kidengatik ez e, batzutan E, burura joten zaizu berriro, e, ez dakit nork ezan zuen, uste dut munduko preso politiko famatu hauetako bat, baina ez dakit zeinek. <laughs> ez duzun, e, behin kartzelan egon da inoiz ezara benetan libre e, berriro. Ez? Zeren beti dago zure esatiren bat, badakiela zer gertatzen ari den, gu gauden momentu honetan, nipadakit, bo, pues, espetxean egongo dira, ba, ia, ia afariaren bila juteko preste, prestatzen, ez? E, taulako gozak, askotan bueltatzen zaizkizu, bai markatzen zaizu, nola, ez? Eta nik ez, ei urte egin ditut, besterik ez, baina pentsa ez azue hogei urte, amar urte, amabost, hogei tazazpi urte egin dituztenak. Eta ez duzuzte ba. besterik ez hori soberan dago lagian da Euskal Herrian oitu garela jendea hogei tapiko urte egotenak. Nik uste artzenen. dut pasadabat dela, pasadabat dela, eta azken aldian gertatzen ari dena oso grabea iruditzen zaitez. Europan, e, ari dira, legediak onartzen edo araudi berriak sortzen, ba, presoen alde, izan behar ziren e, araudiak ez, baina hemen, estatu Espainolean biurritzen dira justo kontrakorako. Zeren PP-ren interese politikoen arabera, hor daude jendea espetxe petxe zigor luze-luzeak pairatzen eta dagozkien urte baino askoz gehiago E, kumplitzen ez, eta hori osok eskarrekarria da, nik espero dut Europatik ere etorriko ozaio beste <laughs> ostikada bat e, Madril gobernuari, barot doktrinarekin geratu, gertatu zen bezala, baina hogeita zazpi urte, ba, atzera begida batzera botatzen badugu, gogoratu Mandela tera zenean, Espetxe, bueno, ba, bihurtu zenean presidentea, eta ospea haundiko persona bihurtu zenean, nola haipatzen zuen, bere ingurukoak, e, ba, hogeita zazpi urte egin zitula espetxean. Eta mundu guztiak ezaten zuen pasada bat zela. Eta orain hemen, ikusten ari dira, hogeita zazpi, hogeita sortzi, eta orain, santiarrospi debesela, hogeita marre edo ez dakitzen bat, egingo dutela. Eta hori oso grabea da, oso grabea da, bai. Eta zure inguruan, e, zure espetxialdia, familian lagunek e, nola bizitzu zuten? Bueno, familiaren kontua, nik familiarekin e, zorra, komiliat artean zorra ondia daukatzeren gure pentsaera erabat ezberdina daukau. Eta nire familia ez da Euskal Herrian bizi, Zalaman kan bizi da nire ama, edadea du, nire anaiak eta nire aizpa, pues, Espainiako beste hirietan bizi dira. Eta ez daukagu, idei politikoak berdin, eta, claro beraien oso gogorra izan da, oso gogorra, baina nire ondoan egon dira. Eta etorri dira, eta, bueno, elkarre maitatu, jarraitu dugu, elkar maitatzen, eta modu batean edo bestean maitasun hori erakusten, ez? Eta gero lagunak, pues hemen gipuzkun... E, nire lagunak ba, izan dira beste familia bat, ziren azken finan, hemen nire lagun batzuk kudeatu dituzte nire gauzak, nire paketeak, nire bizit, e, bizitak, zerrendak eta hori guztia. Ez, eta lagun zora ditut, ez, ez ditut merezi mereziolako lagunak, baina suertea dut eta baditut lagun honak. Horrek erakusten duer ez, aipatu duzu eta etxe batean baina gehiagotan kertatzen da, familiak ez era bat bat egitean norberaren ideia eta eh pentsamentuarekin, baina zure kasuan eh izan aidut zen eh espetxeratzea lan bat egitagatik zen igual horrek lagundu die ikusten zein justizia aplikatzen den Euskal Herrian batzuetan. E, bueno, u dispersio dute eta ez dute onartzen. Iruditzen e, zaiez, kuk askotan esaten dugun bezela. E, gehi egizko zigorra dela edo zigor gehitua dela familientzako, baina, klaro, bedaiek e, nire familia pues, eginen planteamenduekin ez etozen bat. Mm. Orduan, klaro, diferentzia oso oso haudilla da. Bai. Dispertxioa ipatu duzu, eh, Cordobako espetxea, bai hartzendik e, eta endaietatik antzekoengoa 800 kilometro baino gehiagora dago bai eta gaur 800 irakurri genuen dispertzioa harrien aldet bi aldetatik ezagutu orduko erabaki zenula horren e, kontra arituko zinela. bueno faiola isla tuta geratzen da <laughs> badakizu e, elkarrisketa batean baina bai bai nik uste dut dispertzioaren kontra itea momentu honetan oso garrantzitsua da en alde lan eiteko, ez? Zeren dispertzioa da politi e, Espainiako politika penitenziariaren aurpegi krudelena, nola baita esateko, ez? Eta bazakeria da, benetako bazakeria da eta sufrimendu ikaragarria ekartzen du ba, familien gan, presoen gan ere bai eta lagunengan eta sama osea, askoz Osea, oso sama astuna, eta luzea, eta psikologikoa, eta ekonomikoa, eta fizikoa, eta oso gogorra da. Eta nik uste dut horrekin bukatzea denon lana izan beharko litzateke ez. Alderdi guztien lana, elagilie guztien lana, elkarteak, ez da gizero, eta pereziki. Giza eskubidean inguruan lan egiten duten elkartek. Azkos, e, izango lukete ezaateko eta egiteko kasu honetan ez? Mirarerik aipatu du eta zu espetxetik atera eta lanean hasi zinen sare plataformaan edo zare mugimenduan eta bueno, sarek frogatu du e, e, nola erxan, e, eskuak zabaldu daitezkela edo sare hori geoz etahiago ah handitu daitekela beste beste... E, Eh, Juan Jose Ibarretxere badabiltzuekin, lenda kereoia, eh, Azkar, eh, bestearen izena <totipos> astuzea. <totipos> <totipos> de <hecho>, <totipos> eh, Joseba Azkarraga, nire bikote de hecho, declarazioetan, bai. Joseba Azkarraga ere, bai, nola, hau igual, ez dakit, aldera korrektu da, nola eramaten da, eh, gaur egun berain ekarpena, jakinez, bai, dela, baina bere garaian jakinda, beraiek ere egin zezaketela, zerbait. E, bai, galdera ona da, ez da, eta nik uste dut, holako e, galderak behar ditugula, porque galdera hauek e, jendearen artean daude. Egia da, neri ere, lehenengo momentuan, izan ziren, bueno, harituko zara, eta Joseba Azkarra garekin, ta, bestea, eta bueno, geratzen zara pixka bat, hola. baina benetan, gure esparrutikan, edo, atera nahi badugu, holako pausoak eman behar ditugu. Eta egia da, bere momentuan, askoz gehiago. Egin, joe, aditzao ezaitateako. Zezaketela. Egin zezaketela, bai. Baina hori ezin da izan eh, traba bat orain lan egiteko. Porque eh, guztion esfortzua eta horrelako jendearen ekarpenak ere importanteak dira, ba, instituzioa ibegida, beste bat zuen juteko, eta gi, jendartean eta estatuan baita ere, ulertzeko, dispertzioaren gaia ez dela gai politikoa, ez dela ezkera bertalearen gaia, ez dela preso edo etari dagozkion e, gaia. Hori da, giza eskubieden gaia, eta Euskal Herriaren gizartea dagokion e, gai bat ez? gizarteari dagokion gai bat. Orduan, batzutan pentsatu behar dugu, e, beraien ere, konplikatua izango da, gurekin lan egitea, momentu batzuetan, eta momentu batean beraiek onartzen badute edo onartu nahi badute, pues, lehen beste, gauzak beste modu batean egin zezaketela ere, pues ongi izango da, baina nik ez dietezkatuko. Ni, e, nik ikusten dudan, eta bereziki Josebarekin asko aritzen naizenez, e, bera oso konprometituta dago, eta ekarpen pilo bat egiten ditu. Orduan, momentuenetan, igual pixka bat pragmatikoak izan behar gara baita ere. Eta helburuak lortzeko, horrelako pauzuak, eta jendartearen anistazuna islatzeko, olako pausoak eta olako elkarlanak egin beharko ditugu. Galdetu dizut hori se eh, iritzi bat bate baino gehiago iritzen zait, zuk esan bezala oinarrizko giza eskubide eta ze ari garela eta horregatik eduki zituzten kargoetan eh, arazoa berdinazelako giza eskubideak, ez? Bye. Eta ez da gut aplikatu daiteken edo ez, baina inoiz ez da berandu, Esan daiteke edo <laughs> esan daiteke. Izan daiteke. Eta baina E, claro, ibilbideak dira direnak ezin dugu aldatu, bakoitzak daukagu gure motxilak eta bakoitzak ikusi behar dugun olako deatzen dugun. Baina, momentu batean, horrelako e, lan batera biltzen bagara, hori oso importantea da, zeren orainari gara dispertsoaz. Baina, Euskal Herria, e, bere it, bizirauteko, edo bere etorkizuna independente jartzeko, olako hartzeko holako elkarlanak ere beharko ditugu eta hori ikusten ditugu ba, duela urte batzuetara ba e, buruzburu egon diren aralar eta eskerabertsalea adibidez orain lortu dute elkarlan bates EH bildun Eta hori nik uste dut neurri batean, bueno, neurri batean oso pozgarria da. Zeren horrek esan nahi du, bakoitzak ikusten du, gai garela lan elkarrekin egiteko, eta bakoitzak bere momentuan egin beharko ditugu gure autokritikak edo antzeko zerbait, ez? Baina importantea da gaiak ikustea bere garrantzian eta horren inguruan pausa klimatian. Eta guk eh, lehenengo geldialdia emango dugu, gure pausutan, eh, lehenengo abestia jarriko dugu, jandeleen musika para los reales fuegos eskatutzen egon prestatzeko, Teresa, <laughs> zergatik. <laughs> ba, zergatik? <laughs> bueno, eh, niri musika klasika desente gustatzen zait, bat txikitatik an, niri aitari asko gustatzen zitzaion eta entzuten nun, eta... Behin, e, entzun nuen, jandelen hau eta iruditu irudutuzitzaidan oso alaia. Niren txanta, musika alaia eta alai sentitzen dut danean jartzen dut. Eta <laughs> musika esan daia hundia izaten da, e, nire bizipen eta Ba, ja, hurde alaitzen gaito. entzun dugu eta gure entzulek ere entzun dute hor ura edaten eta ura serbitzen aitzite er? behara pasta jaten horrela bai horrela egin liteke irratsaila bai horrengoan <laughs> kafe ai kafe hori ere egingo dugu Eta aipatu dugu Sare buruz hitz egiten aritu gara, e, urtarrilaren 10 itzordua hitzordua jarri zen ibuten Euskal Herri Tarroi, Aitzibertani Antxe Zabalbururaino Juan ginena. Eh? Bai. bai. Eta zuz nola gogoratzen duzu egun hura, orain dela aste batzukagoi. Bueno, Polita eta Lucea. Asi <laughs> nik ke gora senaiskadi ratian egon nintzen goizetikan eta gero pues, azken prestaketa lanak, gero zegoen eh, adierazpenakiteko, jende pillo, kasetari pillo, gero ikusi genuen ba, arrakaztazua izango zela, manifestazioa, bueno, mobilizazioa, manifestazioa, eta gero pues, eh, oso polita iruditu zitzaidan argiaren historia aspimarra, nik esaten nuen zala holako rotuladore fosforito bezelakoa gure aldarrik apena aspin barratzeko holako rotuladoreekin eta bueno, gero pues manifa pasa zan e, nahiko gustora geratu ginen eta handik biegunera gertatu zan, gertatu zena Claro. Eta... hori da, ez, gauza bada e, larun bateko eguna igandean ere pentsatzen dut valorazioekin eta zenbiltzatela eta arztelenean zaplasteko bat Bai, ni gainera amaren etxean dengoen, salamankan e, ba hori txanda e, egiten ditugu eta bertan dengoen eta eta enterratu dintzen hori, pues bide e, bertan eta Claro oso, oso gorra izan zan no oso gorra, orokorrean bueno, azteko, amazei laguna txilotua hauetako hiru espetxeratua eta zenbat Ba, eragozpen eta zailtasun jarri dizkietan abakuatu eieres. Ese nolako komplikatu, nola komplikatu dien eh, ahien lana. Eta, eta gero, pues, hori diruarena. Ez que hori izan pelikula txar baten irudi bat ematen zuen. Ez? Horre kontaketetan eta dirua eta, claro, Eta horre kontorioak izan ditu, noski Etzitza izuen burura torri, ez dakit, horren txokurritu zaidan galdera bada, eh, ez dakit, izan txazi hori de, ojo, ez gero norrutzi dirua. Edo, ez dakit, eh, ze nik ikusi nuen ez, pentsatzotu eskalaren jendeasko, kargazkioen ikusi izunean, guardiazibiaren eskuetan, herri manifestaldi edo, herri mobilizazio baten bueltan, bildutako dirua, eh, Eramaten, bai. era Bai, ez dakit, eh, ni ez nengoen eh, arlo honetan, ez, eh, aintzartuta, baina, bai, pensatzen nuz, jendea, pensatuko lugen, baina, klaro, zer egiten duzu? Claro. Ba, eh, kutsak etxita daude, orduan, pues, toki segur, seguru bat, eta gertu dagoen toki bat, ura san, eta guin, <gurra> eta, eta ez dakit, baina nor, claro badakigu, Guardia Sibila, pues seguro izan zitun jendea hor manifan zehar, kamuflatua edo jarraipen akeiten edo dela-delakoan, eta, eta bueno, pues hari, hale, guazen hau harrapatzea, ez? Deigarria egiten zaitan, dignidade justiziako, Daniel Porteroren Twitch bat, edo Facebooken bat, ez dakit, e, egiten zuen galdera, biegun manifa, baina biegun lehenagoa esan ez, e, Estaran preocupaos los batasunos de que no les prohíban su manifestación todo a su debido tiempo? Orduan, berak bazekin zerbait, bazekiten zer egozten arizan, ez? Eta, eta, bueno, beste batzuetan izan da horretikan eta honetan, ondoren. Baina, nik uste dut indarra atera beharko dugula, urrungo asteko manifestazioa eta... Herriaren, jendearen erantzuna, ireki irekidugun kontukorrontean eta mani, donostiko manifestazioan bertan emandako erantzuna, oso lagungarri garria izan da, posgarria, ez da nahikoa. Hora indikan gehiago behar da, eta ziren klaro, orde, daukagu e, zorrak lan eginduten enprezekin, mobilizaziorako lan eginduten enprezekin, baina gero zuregunerako tazunerako ere dirua behar da. Gauzak egin behar dituzu, eta, eta bueno, ba, zoritxarrez mundu honetan edozein elkartek e, dirua behar du. Eta, bai. bueno, aprobetxatzen dut eta deialdea deia berriro no? luzatzen dut badakit ez dela errexa eta deno gaude krizian, baina aportazio guztiak ongietorriak dira eta badakigu zertarako diren. Hau ez da iruzur dirua, eta, claro, ikusi genuen irudiura eta handik kutsira, barzen azateratzen. Eta, Eta bueno... Berreun milioin tita lortu zituen? Berreun milio euro, bai. Berreun milio bai, bai. bai. Diro asko. Eta, diru asko, baina e, horre, deigarria dagoen beste datu bat dago. Eta da, gure sumarioa, irekizutenean, e, egineko Administrazio Konzeliuko kide batzuei, esarri zieten fidantzak, irureon 1000 eurokoak ziren. Ba, garai hartako peseta hogeita ez dakitzen bat milioi. 60 ez dakitzen bat milioi. Ordun, claro, e, diferentzia oso oso nabarmena. Nabarmena da. Zeren, jende normala, e, periodiko batean lan egiten dutenak, inungo 3 gabe eta, eta beste honi <laughs> milioiak eta milioiak dituela hola ustea, bueno, horrek erazkusten duzen nolako estatua dagoen. Eta elkartasuna kriminalizatuz, beldurra sortu nahi dute, etxipena? Bai, bai, dudari gabe. Nik uste dut hori da, haien elburuetako bat, momentu honetan, e, gerra zikina psikologikoa nik uste dut garatzen ari dela estatuaren aldetikan, Eh, ikusten dugu ez duela ezer mugitu nahi konponbide bidean. ez. Ikusi dugu presoen aferan ere ez duela ez egin nahi kontrakoa baizik. Ozea, ari da, gauzak okertsera eramaten. Ikusten dugu orokorrean Euskal Herriko gaiak pastertzen dituela eta nahi duela egoera usteltzea. Nik uste dut hori lortu nahi du zatzen duelako, horrela pues, beste bela belaunaldi batzuk sortuko direla, ja gatazka urrutik e, ezagutugu dituztenak eta, bueno, jungo dela giroa aldatzen eta agian gauzak baretzen dira, ez? Horregatik da importantea, gauzak mai gainean izatea, e, dispertso eta presoen gaia beti mai gainean izatea, jartzea, eta akordioetara lan egiteko, eta mantendu ba, pues, hor dauden herrietan zenbat mobilizazioa dauden astero olako gauzak ere, mantendu behar ditugu. Eta Bilboako manifestalia epaturik, ba, urteroko hitzordua da, eta sei urtez segidan zuri espetxean, egokitu zaizu manifestalia bizitzea. Modu berezi batean bizitzen da? Bai, bai, ziren, ez daukazu bizitarik, adibidez. E, aste hartan eta gero normalean guri behinzat periodikoak zen zizkiguten, asteartetan eta ostegunetan ez biltzen zituzten eta toma takoa. Eta Ostegunetan ja jasotzen genuen aurreko igandeko periodikoa, eta portada beti izatenzen fosori pues polita, eta harreta handiz irakutzen zen duen. Gainera, normalian ja bizitak zetosten eta kontatzen ziguten nolakoa izan zan, nolabizitzen zan. Eta gero askotan, e, manifestazioaren argazkiak gure kortxoko paneretan jartzen e, geni, gen duen, no? Eta, zuke, gogoratzen duzu kalera atera zinen eguna? Bai, bai ziren atera behar nintzen, hogeita sortzian eta hogeita zazpian atera nintzen. Zesantzi zuten? Ba, prepare sus cosas que seba mañana. Eta nik hori txistofonotik aneta. Nik, no, no, pasa, ho, yo no me voy mañana. <risa> no, me dejes en la calle. no, no, han dicho, han dicho, tenemos orden usted seba mañana. Eta claro, nik nire bikidekin, e, eider eta bearekin, geneukan pensatuta, eitea amaiketako txiki bat, ba, hori, pues, azken eguna, gainera demanda deroa zetozen. Egun hartan, ozea, hogeita zazpian, eta nik neukan turroiak eta gausak aiei usteko, eta, claro, nire keskazan orain, ez dira jasoko, ez dut zer, eta, eta, bueno, pues gauza prestatu nuen, alnuen moduan, eta goizeko zazpiter ditarako, ja botan induten. Eta, claro, nire familia ere zekien ezer, nire mikoteag ere, ba, ez dakit bestez batean zegoen lagun batzuen zuen zain, Ba, tera behar ziren lagun batzuk e, parot doktrinaren historiarekin, eta eta orduan, pues hori, justo nik e, telefono txartel batekin egin nun dei bat, nire bikoteari, eta berak eman zidan, Kordobako taxista baten telefonoa, eta bera, etorri zitzaidan bila, Enrique. Eta Enrique, da, dibide bat, e, munduan zehar pertsona onak daudela, da, taxista bat beti, Presoen, Euskal presoen zenide ekin, nibiltzen dena, asko laguntzen die, ba, eramaten dugun juten zaie bila, trenes juten badira, pues juten zaie bila, es espetxera eramaten du, oso tipo solidarioa da oso majo, eraman zidan berriro gozaltzera, <laughs> hotelera lagundu zidan, Eta, bueno, nire kinegon zan lehenengo orduak, pa, pues hori, nire familia iritsi arte, claro. Jende askok, eh, esaten du bueno, pespetsetik ateraden jende askok eh, ateratzen zarela, baina beti ere atzean utzi duzuna edo barruan utzi duzuna ezina aztuta. Bai, ezinda aztu. Eta nik uste dut, ez genuke aztu behar, ez genuke zaiakerak egin behar azteko, hori zure bizitzaren parte bat da. Eta bereziki harreman sakonak sortu badira, harreman hauek elikatu behar dira, ez? E, beneetakoak baldin badira eta egiten hor daukazu, kideekin harreman ezberdinak bat, batzuutan sortzen dira, pues hori oso harreman esuak oso laguntasun berezia ez, eta ordun hori mantendu behar da. Egia da, gehiago, kostatzen zaigu, gutunak idaztea, zeren espetxean zure denbora nahi gorre regulatuta dago, ordun badakizu, larun bat arratzaldetan, iz, ezertzen zara eta idazten duzu. Zure bi irugutun, eta jazta. Baina kanpoan, ez kanpoan ez da horrela, eta jo, opozidatzi behar diot ez dakit nori, eta ezertzen zara, bai, gaur idatziko dut eta ateratzen zaizu oso ondo. Baina eseri arte, kostaiten da. <laughs> Baina bain ikuste dut... Eh, Ez petxetako esperientziak ba, modu batean edo bestean aldatzen zaizu. Ez zara pertsona berdina, ateratzen zarenean. Eta denbora luzea da laburra eginez, ez zara berdina. Eta zure buru berri hori ere ezagutu behar duzu. Eta pertsona berri hau kalean ibili behar da. Eta, bueno... Pues, bai, bat gauza batzuk eh, aldak eta txakonak dira, bai. Aipatu dugu, bera e, Teresa espetxetik ateratzen eguna itzu er, nik badut, kutun bat, Kordoako espetxea nidatztakoa, egun hortan eta alaxezioen gaur oso pozik gaude, Teresa aske geratu delako. Bai, beti... Kaso bai, bai, bai. Bai, bai... E, Ba, azkat eh, alaitasuna ematen dizu jendea ateratzen denean ba, ez delakoan dela Di goratzen naiz, justo nire azken ilabetea espexean, ba, berri asko ikusten gen duun telebistetan, nola ateratzen ziren doktrina ba, hori eh, Europak bertan bera usteatik gatik atera ziren hainbeste preso. Irudi batzuk oso gogorrak ziren, gogoratzen naiz batzuk horre puerto, uste dut puerto, puerto batean, ba, horre mut, eskur mutuñeko batzuk eta movida batzuk, ez? baina norokorrean irudiak ziren, bueno, posgarria gutxien ezkendeak, kalera ateratzen da, eta, bueno, pos hori aurreka di hauek izan e, izan gendun, ez? Claro, gauza da, ez petxetan ez duzu... Hemengo inguruko telebiztak ikusten, bakarrik generalista hoetakoak ez. Batzutan ez dago diferentzia asko, baina bueno. <laughs> Eta Teresa, esango zenuke zailagoa dela emakumezko preso politiko izatea? Bai, bai, emakume presoen inguruan nik uste dut lanketa zakona egin beharko da egunen batean, ez. Bueno, Azteko gutxiagoa gara. Orduan, sakabanatua goa baita ere, ez orain momentu honetan, ez dakit baten bat bakarrik egongo denik, baina normalean binaka edo irunaka. Mutilak ere, ba, sakabanuta daude espetxe barruan ere bai, baina askotan daude lau, iru, ba, eta e, isolamenduan daudenean, gehiago dago. Ez? Baina gu sakabanaturik eta emakumeak beti izan gara, Bigarren nola da mailakoan Mai. mundu osoan zehar eta espetxetan ere. Nigo goratzen naiz, Cordoban egon baino lehen egon nintzen salaman kan eta topaseko moduloan orainindikan urinarioak zeuden. O sea, egin behar da ba, emakumeak ekarri behar ditugu baina ez dugu moduloa, moduloa egokituko. Ba, zegoen ba, gizonesko modulo bat bezela eta ba, emakumeak sartzen dira etaestta ez. Eta emakumeok pues, beste modu batean, beste beharrak ditugu, eta espetxetan asko nabaritzen da. E, Osasun aldetikan, ba, jarriko dut, adibide bat. Eta erakusten du baita ere nola, e, pertsona bat zuen interesagatik lortzen direla gauzak, ez? Hor, kordobako espetxean, zegoen erizain bat, e, eta berak pensatzen zuen, ba, emakumen inguruan, zerbait egin behar zela, esto osasunari buruz, ez, orduan, egin, zizk, egin zizkibuten zitologiak, eta larogei bat inguru egongo gina, emakumeak, eta hortik kan sortu ziren lau, ba, kantzarrekin, atera ziren, ba, kantzar de utero eta ola, eta binaiko larri operatzeko. Ordun Claro olako jarraipena bada egiten, emakume hauek, oso gaizki bukatuko litzatekeen ez. Gero tratamendu aldetikan beste kontu bat. Da. zeren gurekin zegoen e, grapoko preso politiko bat, neska bat eta berak minbizia izan zuen. eta Kla claro, eramaten zuten bere momentuan radiologia eta hori kimio hartzera, eta oso gaizki pasatzen zun, seren eramaten saituzte eta berela eta esposatua eta oso baldintza txarretan. Tratamentua bereziki preso politiko egiko oso gogorra da. Baina, bai, nik uste dut emakume orokorrean e, oso gaizki pasatzen dute espetzea, Ba, gu, bueno, preso politiko pesela, nik uste dut zure ideologia, zure konbentzimentua jakitea zergatikan zauden. E, preso zu importantea da. Bigarren abestia entzuteko garaia da Benito ertxun dire txori txikia aukeratu duzu zerrattik Teresa? Bui no, esan nahi berezia zuen espetxean egon da ere, e, musika klasikoa eta benitore musika nahazten du, eta aukera ematen zidan zeren hori bai neukan grabatuta espetxean eta entzuten nuen, Eta abester nuen, abiga voz. Azko tan jartzen nuen, eta abestera. Ba, entzun dezago, kokere. Azizketaren azken txampara iritsi gara, abestia utziko dugu, atzekaldetikan entzuten joateko. Eta, Teresa esan dugu, kazetaria zarela, urteluz ez kazetaritzan aritxua, e, abezen ere, bai? Bai, badaki <laughs> hori sorpresa ematen zaiela, baina bazen gauzako katzea, bere denboran, bere momentuan. Hori Ni kasetaritza ikastinuen, eh, kasetaritza oraindik kan karrera universitarioa ez belako, EL, esenean. Frankoren garaian. Orduan, carrera ikarrera bukatu nuen 65 Justo. Eta bai. <laughs> Eta san, eh, Escuela Oficial de Periodismo. Orduan claro, práctica keiteko presperiodikoak zeu den pel Madrillen i casi nun eta periodikoak ziren El Pueblo, El Informaciones y Cisutén eta gainera Informacioneseko bulegoak gero ja hori pues Lurrera bota zuten, eh, El ABC eh, eta ta guchi El Ja, El Alcázar o La Cope periodikoak. Eta udunik praktikak egiteko pues eh, abc sartu nintzen eta egon nintzen pare bat urtez ABC-ko Badakizue ABC duel, e, ditula horri batzu kargazki notiziekin, bakarrik kargazki notizie eta reportaje batzuekin. Eta horre anzon zegoen bere momentuan, e, bera azan zuzendari, e, ba, zuzendari ordea edo antzeko zerbait. Eta han egiten nuen lan ni. Bigarren emakumea izan nahiz, <laughs> ABC sartze. Eta, bueno, ma reportai batzuk egiten gendun, eta, eta bueno, lan da zan, karrera pagatzeko beharrezkoa. Bi urte bizitzen alokorran ez da asko, baina egun batean bi urte bada zerbait harreman batzuk egingo zenituen abezen? Claro, e, e, lankide mahoak zeuden ere bai, e, gogoratzen naiz e, hor e, arxibo, argazki artxiboan e, dan egiten zuen, batzuekin asinin nintzen espeleologia egiten, zen espeleoloak ziren, eta gero, bai, lagun naiko honak eta baskariak eta kausa normalak egiten gendun. Garai hartan abecezan monarkikoa, baina ez Juan Carlista, baizik eta Juan Carlosen aitarena, gutxi gora bera. Orduan, zeukan hor, e, irudi puntu bat, e, baina... Bairatzen gen duen zensura, adibidez, ezin gen huelga itza erabili. Ezin zen argiki itzegin Zajaraz, zeren justo gertatu zen La Martsa Berde eta Zajararen inguruko historian. Nire karrera bukatzeko tezina Zajararen inguruan egin nuen. Norko esaten zuen ezin zela itzegin hortaz? Gobernuak. Eta zure, batzen hor... Bai, hori, ba, gero zu batzenekin, eta ordun dun, pues jazta, horretaz ez da, ezin daitz egin, edo gero erredaktore buruk, pues eh, itzak, itz batzuk kentzen zitun, eta jazta, tutamendua, ez? Eta euskal herriari buruz ez anik ez. hor horre, ba, denak terroristak, denak ez dakiz er, eta, eta gok azetariak, pues hori, ba, Arrankoren garaia zen, orduan regimena zen e, jainkoa, <laughs> eta jazta, eta ez zegoen mantentzen dituzu batean batekin? Bueno, anzon, anzon zuzendari azena, askotan itsegindu nitaz, baina nik ez dakitzergan ikan. Mm. Eta, eta ez diot ezkertzen gainera. <laughs> Zertzera, abezeko ardibeltza? E, es, es, es, es, es, es, es, berak esatindu, esan behar da, gauza bak e, bere aldetik gan. eta da, egin itxizuten zutenean berak esan zuen, e, berak uste zuela, ez zuela, e, o sea, ezela berrezkoa, o sea, delituak balira, ba, personen gana jutia, baina periodiko bat ezin zala itxi, eta kontra gertu zan. Eta beti esaten du, nik azetario nahi izan nahi zoela, eta, bero, beste pedra ditu, baina jazta, ez giztagit. <laughs> Arritzen nau, pero bueno, dira, holako gauzak zure bizitzan kertatzen direnak, eta hor daude, eta, bueno, misterioak dira. Eta nola iritsi ziren egina? Bueno, <laughs> egon nintzen Kataluñan, temborada bat, eta lan egiten komisiones obrera zen, Ba, justo transizio garaian. Eta gero handikan, Madrid jera nintzen, ni garai hartan e, militatzen nuen movimiento komunistan. E, eta, eta bueno, haiekin aritzen nintzen, haien publikazioetan Madridien, ez? Eta hor duen, ba, Josef Elisad Zalzur Mendi, garai hartako egineko zuzendariak, ezkein izigun, ba, beraiek nahi zuten nor mertsona bat izatea Madrian, ez dakiz eta bueno, nik hartu nuen, eta, bueno, eta jarraitu nuen, eta jarraitu, jarraitu, jarraitu, jarraitu pues eta ergero jago etorri. Eta orduan ere, orain bezala, epaik eta epaiketaren atetik? Bai, bai Mas o menos, bai. Zeren, e, nire lehen engolanak eginean e, izan zen, bueno, pues, e, audientziena zen unaleko correspontzala, bezala, gero jau nintzen, hazin nintzen, lanak zabaltzen, ta politika kontuak ere kubritzen, eh, asko gustatzen zintzaidan, kronika politikoa egitea. Faltan botatzen duzu kasetaritza? Bai, bai, bai. Faltan botatzen dut, bere, bereziki, olako lanak, ez, eren gero egon naiz kazetari baina beste maila batean, ja, erredaktore buru eta olako gauzak, eta nahiago dut lurrean, kaleko lana, edo analiziak, edo, bai hori oso polita zen. Zerritzez haizu ogibideak emanduen ez da aizu, transformazioa edo penagarria, aizu, penagarria. penagarria da. Nik uste dut abuela zebolleta egin godetua <laughs> baina nire garaian e, askoz mugitu hau ginen e, aipatu dut nola frankoren garaian bukatu noen karrera eta asin nintzen lan egiten Ordun hazi ginen gazetari batzuk antolatzen, ez, periodistas demokratiko zela eta olako historiak, ez zegoen, la Asociación de la Prentza oso gogorra eta ofiziala zela, eta agu, pues talde eh, gazte bat orain ikusten ditut batzuk, eta udela hor noen 13 televizion eta petzatzen duzu aia, ma, zebnolako dueltak ematen du mundua, ez? E, baina, bai, bai bat demokraziaren aldetikan eta mobida batzuk izan gen duen, e, Asociación de la Prentzarekin, ez. <coughs> eta e, askotan jendeak entzuten diogu, ba, Espainian, zehar jendeari, ah, ez Euskal Herria, ez dakigu ezer, ezin dugu informazioa lortu, bai. Nahi izan gero informazioa beti lortzen da, ziren frankoren garaia, ba, askoz gogorra guazan informazioa lortzeko, eta ala eta guztiz ere lortzen genuen. Eta informatuak egoten ginen. Eta zure lana betetzeko ere pues mugitzen, mugitzen zinen, ez? eta gero transizio urteetan ere, e, Eta Madrilen nengoenean pues nik ikusten dut, bat zeudela gazetari gehiago pizkabat ikuspunto kritikoekien, baina gaur egun dena dago uniformatuta. Egia da, eh, gazteok oso momentu txarra bizi direla, orain, ez? Lan aiteko onartu behar dituzu oso baldintza gogorra. Eta askotan, ba, ateratzen bazara markatutako bidetikan, pues, eh, lanik gabe geratzen zea. Eta hori gogorra da. Hala eta guztiz ere, nik uste dut bideak eta bilatu behar digut direla, ba zure kuriositatea lantzeko, eta reportaiak ondo eiteko, eta kuestionatzeko, askotan egiten da lana oar ofizialekin. Ba, pues hori kuestionatu behar da, ziren egia ofiziala, askot ez da egia normalean, eta askoz gehiago du bere atzetikan, eta horretara junberko ginela ez. Norbaitek esango behalizu guztiago gertatuko zitzaizula, edo jakingo bazenu edo, E, edo momentu hontan atzerengo zenuketa dena berdin jarrapikatu. Bai, nik uste dut bizitza dudan bizitza, bere gauza honak eta txarrak izan ditu, baina dire bizitza da, modu batean edo bestean nik eraiki dut. Eta, eta bueno, kontent e, nago, bai, ez dauka zalantzarik, bueno, gauza batzuk aldatuko e, nituzke, baina ez dira funtzez, funtzezko gauzak. Baitzi bota dira megirada ikusiko balute gure.. Zitala, zitala. <laughs> Galdera bat neukan, bera godenbora, azken bat, bai, txiki-txikia. Galdera du eskaero edo ez dakit indiskletoa bada, esan, ete eh, besa. Bai. Pentsatu zuenioiz hau idaztea? Bai, badakit eh, momentu batean idatziko dudala. Ah, ez eh, karega asko, bai. irakorriko dut. <laughs> ba, ez dakit zer, baina badakit zeo zer ah. idatziko dudala eta baina badakit baita ere espetxizaz e, idazteko distantzia pizka bat jarri behar dela. Baurain bai, orain e, sintonia da izkerrik asko. <laughs> eta honek esan nahi du saioaren e, bukerara, hil txingarela, Teresa, eta kaldetegi morea. Erantzun berko duzula, kasu honetan e, kalderak labur-labur. Gusture egon Bai oso. <laughs> Zer koloretako amapolak gustatzeza ezkizu. Morea, morea bai. Zer da zuretzako berdintasuna? Zoriontasuna, e, modu batean, bai, elkar, elkar lana eta e, igualak sentitzeko ez dakite, bai. Ispilaurrean jartzen zarenean zer ikusten duzu? Emakume, urteak ditun emakume bat. Handitzen zarenean? zer erredo zein izan nahi duzu? Ni. Izan duzu referenterik bizitza. bizitzan? E, bai. Bai. E, izan ditut. Baina ez dakit nola ipatu. <laughs> ba. Martxioaren sortzia, zaroren hogeita bosta, egun hoiek beharrezko dira oraindik? Zoritxarrez bai, baina da disperzioaren lana bezela. Ez da egun bat soilik izan behar. Izan behar da, egunero, egunero. Eta, Teresa, e, lan eguna bukatzen duzunan etxeko giltzak esku handitu eta atea zabaldu zer pentsatzen duzu? Etxean dago, nire etxean, nire entzat, azken urteotan izan da erreferenteren bat. Eta hemendik ateratzen zarenean, zertan hasiko zara pentsatzen? Ba... Ez egin behar dudan bidaia, uste dut, bai. Amarritik zenbateko puntazia, mango zenioke gaurko saioari. Jue, jo, nahiko altu, eh? bederatzi den bat. <laughs> <laughs> ja, joi, <laughs> <Ai, ai, ai, laughs> ba. <laughs> eta Bai, bai, bai, bai. Eta, Teresa, e, bukatzeko zuk e, anaitzea gerreren kaldera erantzun duzu. Bota, urrengo gonbidatuari, kaldera. Bueno, jarriko diot pixka bat... E, barrura begira eta galdetuko nioke berarentzat e, laguntasuna dizkidetasun sakona ze kolorea eta ze usaina duen. Horra! Ez dira galdela, errixak, eh? Ez, ez niri garri ezkiroztak gitz, eh? Zerantzun gano nuke? Zuka erantzun. Bota, <laughs> Eta gaurkoan horrela utzi behar dugu, eh, ez dugu esango, gutxi gora bera padakigun horri zango den konberatua, bai, baina euneko eunean jakin gabe, ez dugu esango, beraz eh, horrela isiagurtuko dugu, eh, aitzber, eskerrek asko, zuri, zuri mirai, eta zuri teresa. Erkerre, teresa. Eta zuri amapolak, eta jarraitu horrela. Zure idazien zai, Bye. gertatzen <laughs>